Én Lőrincné, Táborfi Julianna vagyok, és 20-25 perces előadásra készültem, úgyhogy előre is elnézést kérek. A, azt már megy, igen, köszönöm szépen. Közétkeztetéssel foglalkozó szakemberként is állok itt önök előtt, illetve van egy egészséges táplálkozásért egyesület, amelyet 1995-ben hoztunk létre, Azért, hogy felhívjuk a lakosság és a szakemberek figyelmét arra, hogy valami baj van és valami gond van. Én annyira öreg vagyok, hogy emlékszem egy ö, olyan egészségügyi minisztériumi programra, hogy egészséget mindenkinek 2000-re. Most 2013 van, és én úgy gondoltam, hogy néhány diától azért nem fogok eltekinteni, igyekszem az időmet tartani. Tudják-e, vagy tudjátok-e, hogy... Az Európai Uniós átlagtól Magyarország ezekben a számokban eltér, jelentősen eltér. Tehát minden magyar fiúgyerek, aki megszületik napjainkban, hét évvel rövidebb ideig él, míg a lányoknál ez az időszak öt évet jelent. De a következő díja sem igazán kecsegtető, mert ez azt mutatja nekünk meg, hogy az egészségben eltöltött éveink száma gyakorlatilag az utolsó 12-13 évben betegségben töltjük el. Mi ma Magyarországon. Én itt néhány diát átlépek, mert ugye az idő sürget. világstatisztikát mutatok. Én kimondottan daganatos betegekkel foglalkoztam és foglalkozom az utóbbi 10-15 évben, és a közétkeztetésnek az egészségi betegélelmezési részét képviselem most, és azon belül is a daganatos betegek étkeztetését, hogy ezt is miért elmondom nektek, a 80-as évek óta Magyarország nem csak megbetegedésben, hanem daganatos halálozásban is a világ első helyén szerepel, és itt, ahogy látjátok, ez egy, ez egy 2012-es statisztika a világgazdasági szín globálisan is a daganatos betegek gyógyítása a legdrágább a világon, és itt ezt a szöveges részt pedig azért hagyom ki egy picit, mert én ezt tavaly szeptemberben hagytam, vagy, tavaly szeptemberben találkoztam ezzel a. A szám halmazzal, ami számomra megdöbbentő volt. Nem véletlenül emeltem ki ezt a Magyarországon ez a gazdasági veszteség. 2008-ban a dagantos betegekre fordított összeg 800 milliárd forint volt. Ez a gazdasági veszteségünk, és ez a gyógyítást és a gyógyulásukat nem tartalmazza. Én az előadásomban szeretnék kitérni arra, hogy jó magam, igen, hogy a táplálkozásnak a betegségek kialakulásában milyen fontos szerepe van, ez egy kicsit arra utal, ami ez idáig a mai napon elhangzott. A nem megfelelő táplálkozással, Betegségek előidézői lehetünk. Azon gondolkodtam, hogy mondja e azt a nagyon megdöbbentő, ám nagyon, nagyon érdekes kérdést, amit az OET jelenlegi asszonyától egy közétkeztetői fórumon hallottam, amikor is a közétkeztetőknek föltette a kérdést, hogy tudják, hogy maguk mit csinálnak a mai nemzedékkel? Megbetegítik őket. Ha ezt a gyakorlatot folytatják, akkor ilyen eredményeket tudunk produkálni. Tehát a nagy mértékben táplálkozás függő betegségekről, az a nyíl egy kicsit elcsúszott, úgyhogy ezért elnézést kérek, látható, hogy a szívérendszeri betegségekben és a rossz indulatú daganatokban, a daganatok kialakulásában mennyire meghatározó a helytelen táplálkozás. Magam az Országos Onkológiai Intézet valamikor élelmezés vezetőjeként Uh, azt a céltűztem ki magam elő, hogy megpróbálom a hazai bioélelmiszereket bevinni a közétkeztetésbe. Ezt a diát azért vetítettem föl, mert itt sok-sok előadó uh, szájából elhangzott már, hogy a leghatékonyabb mindig a család és az iskolai egészségnevelés. Én ezt tegnap is egy uh, közétkeztetői fórumon fölvetítettem, de nagyon hangsúlyosnak találnám ott a média szerepét is, valamennyien tudjuk, hogy mi mindent tartalmaznak a különféle reklámok. Uh, Állami szinten számtalan intézkedés zajlott azért, hogy ez a helyzet megváltozzon, és valami, valami javulás elinduljon. Ugye emlékszünk a piramisra, ez a kanadai szivárvány. Közérthető formában próbálták oet a Zajkás doktoráltal készített egészségháza. Számtalan formában próbálták érthetővé tenni és lefordítani a lakosság számára a helyes táplálkozás ismérveit, ez a értékű táplálkozás annyival több, mint a szivárvány, és annyival több, mint amiről ez idáig beszéltünk, hogy ez az első olyan ajánlás, ahol az organikus élelmiszereket ajánljuk azért, hogy az egészségünket megtartsuk, illetve hogy visszaszerezzük. Ez annyit jelent, hogy nem használunk konzerveket, Inkább mélyhűtött dolgokat, vagy friss, nyers, idénynek megfelelő, ahol itt a Mit kíván a magyar nemzet. Nagyon jó volt olvasni, mert hasonló elveket vélek itt fölfedezni a mi képviseletünkben is. És minden ételt frissen, nem felmelegítve kellene elkészíteni. Itt van egy ebéd utáni étvágykeltő kis étel ajánlat amit én egészségesnek vélnék. A dietetikáról annyit említenék csak, meg ahogy itt a kolléganő is elmondta, ez a gyógyításnak egy nagyon fontos része. Véleményem szerint erről ma, vagy ezzel ma Magyarországon nagyon kevés egészségügyi intézményben élnek. Ezen a helyzeten is változtatni kellene. Ez egy szelidebb gyógyító módszer, mint a, mint a sebészet, vagy a... Hagyományos orvoslás. Ezeken a diákon átlépnék. Én 2003-ba kezdtem el azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne a közétkeztetésbe bevinni a hazai bio élelmiszereket, Ez kb. egy három éves előkészítő munkát vett igénybe, és én ebben az összefoglaló táblázatban ezt egy picit itt kivetíteném. Nagyon fontos volt, hogy én is akartam, és meg kellett találnom azokat a biotermelőket, akik hasonlóan elkötelezettek voltak. Képesek voltak arra, hogy az étlaphoz alkalmazkodva próbálják nagyon rugalmasan a az élelmiszereket beszállítani. Erre teljesen tudatosan készültünk, tehát nem 60 napos és 30 napos étlapunk volt, hanem egy éves forgó étlapot dolgoztunk ki, ami az idénynek és a hazai élelmiszerek választékának megfelelő volt. Azt gondolom, hogy ez Számomra a puding próbája volt, de talán még ez mindig egyedülálló, és jelen pillanatban is az Országos Onkológiai Intézetben ez a program még megy és működik. Azt kell, hogy mondjam, hogy akkor abban az időben, ez tíz évvel ezelőtt volt, talán a bioélelmiszerek mennyisége nem állt olyan bőségben rendelkezésünkre, mint ahogy jelen pillanatban ez kijelenthető. Tehát a legnagyobb gondom mindig az volt, hogy egyenletes szállítás, egyenletes minőség, mert itt is működött a HACCP, tehát a bio beszállítóknak is meg kellett felelni. Azt gondoltam, hogy talán ez a program annyira hasznos volt és szükséges is, hogy ezt nem kellene abba hagyni, ezért a Kórházszövetséggel és a vidékfejlesztési Minisztérium megfelelő munkatársaival, tárgyalva múlt héten siófokon aláírtunk egy együttműködési szerződést, aminek a lényege, hogy útjára indul ez az egészségérték program. A program lényege, hogy onkológiai centrumokba szeretnénk indítani, és ez a program nem csak a beteg élelmezésbe a helyi bio élelmiszerek bevonását jelenteni, hanem ennek van egy úgynevezett kórházi büféprogramja is. Én most itt lépkednék a büfék választékával kapcsolatosan egy kérdőívet állítottunk össze. A programnak egyébként ez a tervezett helyszíne. A vidékfejlesztési miniszter úrnak annyira tetszett, hogy ő szeretné, hogyha karcagon kerülne elsőként mindenek előtt megrendezésre, hát bízom benne, hogy ez egy sikeres program lesz. A programot kísérő események is követik. Egy akkreditált képzést összeállítattunk szakembereknek, egészségügyi dolgozóknak, kiállítókat hívunk természetesen egy-egy környék biotermelőiből, Élelmiszer bemutatót és kóstolót fogunk tartani, illetve kiadványt készítünk, az még folyamatban van, amely az egészséges táplálkozás ismervein túl tartalmazni fogja a helyi biotermelők listáját is, hogy itt segítsünk az vezetőknek. És hogy ezt mind miért csináljuk, azt gondolom ez a szám önmagáért beszél, ez a tavalyi adatokból indultunk ki. Tehát az élelmezési eset szám onkológiai vonatkozásban körülbelül másfél millió embert érint, és a, tíz szám, tehát a tízes szózót emelném ki, ettől sokkal hosszabb ideig tartózkodnak a daganatos betegek az onkológiai intézetben. A büféprogramról pedig ezt a számot következő sokkoló számként, tehát az egészségügyi szakellátás nyújtó intézmények száma 41.993 ma Magyarországon, és igen, igen, és azt mondtuk, hogy az ágyszámot, hogyha beszorozzuk két fővel, tehát hogy egy-egy beteget kb. ketten látogatnak meg az év 365 napján, akkor körülbelül 30 millió emberről beszélünk. Ez a 30 millió ember megfordul, vagy megfordulhat a kórházi büfék közelében, és hogy milyen választékot és milyen kínálatot kap, erről szólt ez a felmérés, a programunk célja ugye az lenne, hogy átadjuk ezt a bizonyos tudást, amivel mi rendelkezünk és fontosnak tartjuk, és hogy a választékot bővítsük a kórházi büfék kínálatában is természetesen. Nem gondoljuk, hogy egyik pillanatról másikra meg fog bármi is változni, de egy figyelemfelkeltő programként, egy modellprogramként mindenféleképpen szeretnénk ezt a az egészségérték programot indítani, aminek a végső célja, hogy a szemléletváltásban is eredményeket érjünk el. A jelenlegi helyzetről annyit, hogy 16 kórházban, budapesti kórházban, mert ez egy három hetes adat, amit itt most látni fogtok, egy alapot felmérést végeztünk, ebben voltak klinikai és klinikai kórházak, klinikai büfék, illetve kórházak, magánkórházak is, a szempontok itt vannak, mennék tovább, mert hogy igazán átpörgetném azt gondolom az idő rövidsége miatt a, a diákat. Hasonló helyzet, mint az iskolai büfék választékában. Tehát ami, amire igazán azt mondhatnám, hogy talán közel áll az OTH ajánlásához, ez a natur kefér illetve a következő következő dián látható, teljesörlésű lizből készült kenyér, tehát hogy egyáltalán megtaláltuk azt is 15%-ban. Egyébként a cukrozott, fehér lisztből készült, teljesen egészségtelen élelmiszer választékot találtuk. A friss gyümölcsök idénnek megfelelően 35%-ban jelen voltak, tehát tulajdonképpen durván egyharmadban találtuk meg Mennék tovább. A bolti kiszerelésű élelmiszerek tömkelege, itt a fajta féleségeket látjátok, tehát a teljes értékű gabona termékpől készült keksféle pusztvasztott gabona, ez a, ez a 10%-os lila rész mindösszesen, Hát az üdítők és egyéb italok tekintetében azt kell, hogy mondjam, hogy nagy örömünkre szolgált, hogy találtunk szénsavmentes ásványvizet is, és találtunk százszázalékos, de dobozós üdítőket, frissen facsart és ott készült zöldséggyümölcslevekre nem is bukkantunk sehol. Rákérdeztünk arra is, hogy tart, tartaná-e bioélelmiszereket, van-e rá kereslet, és hát a válaszokat itt látjátok. Egyetlen egy büfének a... A leggyakrabban keresett élelmiszerek, hát ugye a szendvicsek, édességek és az üdítő italok, ahogy látszik. 18%-ban a kávé is megtalálható volt a büfékben. Tehát a 16, azért is írtuk ki, hogy egy kis reklámot csapjunk neki, a 16 budapesti kórházi büféből mindösszesen egy, azaz egy volt az, ami, amiben friss hazai, némelykor biozöldséget és gyümöl. Tehát azt mondom, hogy nem a teljes választék volt az, de megtalálható volt, és megfelelt az OTH ajánlásának. Annyit mondanék, hogy a kórházi büfé ajánlást, egyébként az OET 2000, nem, nem jól mondom, az iskolai büfé ajánlást, az OET 2005-ben összeállította és azóta sem foglalkozik senki a kórházi büfék választékával, és azt gondolom, hogy az egészségnevelésnek a legtökéletesebb helyszíne volna, akár betegek, akár látogatók tekintetében. Ez, amit kíván a magyar nemzettel, nagyon-nagyon összeesik, összecseng, tartósítószer és vegyszermentes, nem feldolgozott élelmiszereket szeretnénk látni, illetve én azt gondolom, hogy legalább egy harmad részében feleljen meg az ajánlásnak egy büfé választéka, akkor már sokat léptünk előre. Én ezt tovább lépném, tehát van helyzet, és mit javaslunk helyette, de ezt itt már mindenki tudja. Ezek a képek csodálatosak. Ilyeneket nem sokat láttunk a büfékben. A program megvalósításához és fenntartásához szeretnék még egy gondolattal kitérni. Tehát fontos lenne hogy ugyanúgy, mint ahogy a közétkeztetésben és a gyerekélelmezésben, a kórházi élelmezésben és a büfékválasztékában is legyen egy munkacsoport, legyen egy tím, az élelmezés vezetője, az ápolási igazgató, a vezető dietetikus, a gazdasági igazgató, mert ugye a szerződéseket nyilván ő köti, és a helyi népegészségügyi intézet vezetője, mert ez a program csak így fenntartható, és csak így lehet tovább folytatni. A programhoz lehet csatlakozni, és szeretnénk is ezt a bizonyos hétszínvirágú logót, mint egy egészségtartalommal bíró logót elterjeszteni. Köszönöm a figyelmet.